și în cer și pe pământ el ni Tatăl și Sfânt Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță pentru următoarele 30 de minute aducerea programului numărul 21. În cadrul acestor programe Parcurgem noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos, citindu-l verset cu verset, asistați de un de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. În lecțiunea de astăzi ne vom ocupa de versetul 18 al Evangheliei după Matei, capitolul 4, după ce mai întâi vom expune câteva gânduri care n-au putut fi prezentate cu ocazia lecțiunii precedente din motive de timp. Mai înainte de amândouă însă, haideți să avem și istorioara zilei de astăzi, urmată de o cântare. Astăzi, dragi ascultători, ne întâlnim cu o prințesă pe nume Demitov, care a suferit o pierdere a unui diamant foarte prețios. Haideți să vedem cum s-au petrecut lucrurile. Prințesa aceasta avea un diamant, o piatră foarte prețioasă, de care se dusese faima în toată lumea. Bancă, cunoscătorii de pietre prețioase Îl prețuiseră la vremea aceea La valoarea de un milion și jumătate de frangi O sumă fabuloasă Prințesa îl făcuse ca un ac de prins Șalul în jurul gâtului Într-o zi se plimba prin Paris Împreună cu soțul ei și cu Janin, Un prieten din copilărie Ajuns acum mare scriitor de faimă Îi era cald se desfăcu de șal Iar acul cu care și-l ține aprins Acul care avea diamantul acela prețios Îl dete prietenurilor Să-l păstreze el Janin puse diamantul în buzunarul jiletcei Se plimbară o vreme Și apoi se despărțiră Prințesa se urcă în trăsură, Fără să-și mai pună șalul la gât Pentru că era cald Și uită să-și ceară acul înapoi De la Janin care Nici el nu se mai gândise la așa ceva a doua zi de dimineață, pe când își luau gustarea, prințesa și-a adus aminte de diamantul ei și îl întrebă pe soț. Nu ți-a dat Janin diamantul?" Nu," răspunse el și trimise să întrebe pe scriitor. Janin, când află despre ce este vorba, se făcu galben ca ceara. Diamantul?" strigă el. Doamne, dar nu știu deloc ce am făcut cu el." Dete imediat poruncă să scotocească prin hainele sale, dar după câteva minute servitoarea veni și raportă că n-a găsit nimic. Aminti apoi lui ei că el, cu o zi înainte, purtea să o jiletcă albă pe care o dăduse la spălat chiar în dimineața aceea. Fucat răznit. Janin, Dete, fuga, la prin și amândoi în fuga mare la spălătăroiasă. Janin vorbea pe drum și zicea. Știi să nu ne arătăm îngrijorați ca să nu-i dăm de bănuit prețul lucrului pe care îl căutăm Ah, un diamant de un milion și jumătate de franci Ajunse era la spălătoreasă Cu multă băgare de seamă, o întrebare dacă nu cumva, uite, probabil găsise într-o jiletcă albă hm? Zise spălătoreasa, ca dumitale Era pe aici, pe la spălat — Cerule milostiv! Și n-ai găsit nimic în ea? — Nimic. Ba da, să vedeți, era o bucată mică de sticlă fățuită. Cred că era un dob de sticlă. — Bine, și ce s-a făcut cu el? — L-am dat băiețașului meu care se joacă uite acolo în curte. De fug acolo și iată, băiețașul se chinuia să prindă razele soarelui pe fața diamantului princiar. Ah, diamantul era găsit. Janin, ștercându-și fruntea de să doare Cerule, cred că am peri albi. Dragii mei ascultătorii. Noi creștinii avem o comoare cu mult mai prețioasă decât un diamant, care, oricât de costisitor ar fi, tot trecător este. E vorba de sufletul nostru, pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit cu însuși sângele Său. Oare câți dintre noi cunoaștem cu adevărat valoarea aceasta a lui inestimabilă? Iubitul și dragul meu ascultător, unde este sufletul tău? În ale cărui mâini? Nu cumva ți-l-ai dat tu însuți cu mâinile tale lui satan atunci? când, din obișnuință, zici vorba aceea sub formă de jurământ să fiu al celui rău dacă nu e așa și pe dincolo? Fii atent! Cu știință sau fără știință, dacă tu singur te-ai dat celui rău prin cuvintele gurii tale, chiar așa, numai din obișnuință, să știi, el a auzit. Iar când vei ajunge între cele patru scânduri, chiar adus la biserică fiind și eu, voi spune lui Dumnezeu să te primească în locul cu verdeață, Satan nu va îngădui lucrul acesta, ci el va aduce imediat lui Dumnezeu propriile tale cuvinte prin care te-ai dat lui de nenumărate ori. Și vrei să spun ce se va întâmpla? Trebuie să știi că Dumnezeu nu este numai plin de dragoste, ci este și drept, așa încât va respecta voința ta prin care te-ai dat de nenumărate ori satanei prin propriile tale cuvinte. Uite, acum, în timpul unei cântări, tu ai încă prilejuri și timp suficient să spui lui Dumnezeu cuvintele acestea. e mare și drept, îmi pare atât de rău că m dat satanei până acum. Te rog însă, ca de acum încolo să mă primești tu și pe mine. Vreau să fiu și să rămân al tău pentru toți vecii. Amin.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 Scăpa de la moarte, fiind pruva aproape trecută, cu viața ta ce ai făcut. Din tine ce o să rămână, ești doar un bun de țără. Sufletul e tot ce mai, oare cui vrei să-l preda? Pocăința cea adevărată este ca omul să se întoarcă deplin de la tot ce nu-i Dumnezeu și Divin. Dacă ai făcut toate păcatele lumii și te-ai întoarce cu scârbă de plină de la păcat, te-ai întoarce puternic la Dumnezeu, toate ți-ar fi iertate și pedeapsa lor nu te-ar mai atinge. Dacă l-ai primit pe Hristos în inima ta prin credință și dacă El este stăpânul și domnul tău, atunci tot ce faci, tot ce vorbești, nu mai ești tu, ce Hristos cel din tine. Acesta este adevărata stare a unui propovăduitor al împărăției lui Dumnezeu. Credincios adevărat este numai acela care poartă pe Hristos în el. Împărăția cerurilor, spune Domnul Iisus, este aproape. Credința este telescopul care mărește și apropie lucrurile viitoare făgăduite de Dumnezeu. Și după cum calculele rectifică datele telescopului, tot așa rațiunea mintea rectifică datele credinței. Cine e credincios cu adevărat primește și minte sănătoasă ca să poată pricepe tainele lui Dumnezeu. Iar acum, haideți să ne apropiem de versetul 18, al acelui aiași capitol, capitolul 4 de la Matei, partea întâi care spune astfel: Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau omneaja în mare, căci erau pescari. Iată o tălcuire dovnicească a acestui verset, care este interesantă și de folos. Marea Galilei reprezintă lumea. Galileia înseamnă cercul păgânilor, adică lumea. Cei doi frați, Petru și Andrei, ca pescari, reprezintă pe vestitorul Evangheliei, pescarul de oameni de astăzi. Simon înseamnă ascultare, Petru înseamnă stâncă, statornicie, iar Andrei înseamnă bărbat tare. Așa trebuie să fie vestitorul Evangheliei, să asculte în totul cuvântul dumnezeiesc, să-și aibă picioarele înfipte în stânca Hristos, adică să fie statornic, să fie un bărbat tare în Hristos și cuvântului, ca să nu mai fie copil, purtat în încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Mreaja este Evanghelia. Să fie atent, ca nu cumva vreun vrăjmaș să rupă mreaja. Să o controleze în fiecare zi, adică să cerceteze scripturile în fiecare zi, ca nu cumva vreo învățătură omenească să ia Evanghelia sau să-i o răstălmăcească. Credinciosul trebuie să înturnească în el toate însușirile arătate mai sus. Să fie un Simon, adică Duh de Ascultare, un Petru, adică stâncă, un Andrei, bărbat tare. Numai așa ne vrea Domnul Isus să fim pescari de oameni. Este iarăși de folos pentru noi să vedem ce fel de oameni alege Domnul Isus ca lucrători pentru împărăția sa. El nu alege bărbați leneși, ci pe aceia care își îndeplineau cu sârguință lucrul lor. Domnul Isus caută și astăzi oameni care să lucreze în împărăția sa. El nu alege pe cei înțelepți în felul lumii, căci ei nu sunt gata să primească înțelepciunea lui, ci se îndreaptă spre cei simpli și sinceri, dar care împlinesc cu râvnă slujba lor. Dumnezeu a ales odinioară ca împărat peste Israel un băiat care păștea oile. Ca urmașa lui Irie a ales pe un tânăr care mâna boii la plug. Dacă vrem să luăm parte la lucrul Domnului Hristos, atunci trebuie să fim gata cu o inimă caldă și cu un duh sincer pentru adevăr oricare ar fi slujba la care ne cheamă El, căci oriunde ne cheamă El este cel mai bine pentru noi și pentru lucrarea Lui. Fericită este credința ascultătoare și statornică. Numai ea biruiește în toate căile ei. Așadar, Isus a văzut doi frați care aruncau o în mare. Ce lucru deosebit este să vezi doi frați cu adevărat! Atât de rar se întâlnește așa ceva pe pământ. De cele mai multe ori legăturile de sânge țin până când se ivește un interes personal, o concepție deosebită despre o problemă și gata, frăția se stinge. Câți frați nu se urăsc de moarte, Încât nu doresc să se întâlnească niciodată, câți nu se omoară între ei. Istoria Frăției pe pământ începe cu o crimă. Cain și-au omorât fratele. Și de atunci încoace, ura și crimele între frați s-au de Cain are urmași ca și Avram ca stelele cerului. Iisus, a văzut doi frați care aruncau omreaje în mare. Cu câtă plăcere a privit Domnul la acești doi frați și cu câtă plăcere privește el și astăzi când vede doi frați cu adevărat. Pe aceștia i-a socotit potriviți pentru a fi ucenicii lui, pentru a fi lucrători pe ogorul dumnezeiesc al mântuirii, de aceea i-a și chemat să vină după el. Doi frați care aruncă aceeași mreajă în mare. Ce înțeles adânc duhovnicesc este aici! Nu numai nașterea dintr-o mamă te face frate, ci și lucrarea te înfrățește. Petru și Andrei erau frați și după trup, dar erau frați și în lucrare. Ei aruncau aceeași mreajă în mare. Frații duhovnicești sunt numai aceia care aruncă mreaja Evangeliei, mreaja Harului în Marea Lumii, iar peștii prinși se aducă la picioarele Domnului căci sunt ai Lui. Cine caută să-și însușească pești, nu-i frate cu adevărat, nu-i născut din Dumnezeu, ci este un hoț și un tâlhar care se folosește de mreaja Domnului, de lucrarea Domnului, pentru propriile lui interese. Iisus a văzut doi frați care aruncau o mreajă în mare. Nici o lucrare bună nu se face dacă cei ce fac lucrarea nu sunt frați cu adevărat. Vorbind despre lucrarea Domnului. Chiar și căsătoria este o lucrare a Domnului. Adevărata căsătorie se încheie numai în Domnul, adică numai între frați de credință, adică între cei care sunt născuți din nou. Dacă în încheierea căsătoriei Domnul Isus vede doi frați cu adevărat, adică un tânăr și cu o tânără credincioși cu adevărat, atunci binecuvântează căsătoria. El însă nu poate binecuvânta o căsătorie mixtă între un credincios și o necredincioasă sau între o un necredincios și o credincioasă. Așa cum era în Vechiul Testament, căsătoria aceasta nu era binecuvântată, dintre un Israelit și o străină. Lucrul se vede acesta la Ezra 10, versetele 2 și 3. Iisus a văzut doi frați care aruncau o în mare. Dacă ești, frate cu adevărat, născut prin credința în Domnul Isus, te vei uni cu un alt frate care are aceeași obârșie și împreună veți arunca mreaja evangeliei, nu a voastră, în Marea Lumii și veți prinde sufletele pierdute pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta dorește Domnul să vadă la noi. În versetul următor, la versetul 19 din Matei, capitolul 4, ne se arată că Domnul Isus le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cine vine la Domnul Isus într-un fel sau altul, trebuie să pescuiască suflete din marea lumii. Adevărata stare a urmașului lui Hristos este de pescar de oameni. Cine nu pescuiește suflete, nu se află pe urma marelui pescar care a părăsit cerul numai ca să ne pescuiască pe noi pentru împărăția sa. Una din condițiile unui pescar adevărat este că el nu stă acasă așteptând să vină peștere la el, ci... Părăsește casa și se duce pe malul mării sau a râului și acolo cu neltele de pescuit pregătite își începe lucrarea. Niciun pescar n-a prins pește, stând tolănit acasă, ocupându-se cu altceva sau dormind. Niciun pescar de oameni nu va putea prinde suflete pentru Hristos, stând în casa comodității sale, ocupându-se cu alte lucruri sau dormind ci trebuie să se scoale din patul lui, să iasă din casa lui și să pornească pe malul mării lumii. Despre Domnul Isus, mărturisesc Evanghelie că străbătea toată Galileea, Matei 4.23, toată Iudeea și toate ținuturile Palestinei până la Tir și Sidon, Matei 15.21, pentru a pescui suflete. Nicăieri, în Noul Testament, nu este arătat că Domnul Isus ar fi stat într-o cetate mai mult timp, ci mereu și mereu umblat din loc în loc, făcând bine. Vedem aceasta la Faptele Apostolilor 10 cu 38. Și încă ceva. Meșteșugul pescuitului se învață lucrând, adică prinzând pește. Cine citește numai cărți despre pescuit, dar n-a fost niciodată pe apă la pescuit, acela nu-i pescar. Nu-i pescar nici acela care șade toată ziua pe malul apei, dar nu prinde niciodată nimic. Pescar este numai cel ce poate arăta peștele prins. Vă voi face pescari de oameni. Vedeți, Domnul Iisus ne face. Numai cine a învățat meșteșugul de la marele pescar, numai acela prinde suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine pescuiește altfel decât ne-a învățat el, nu pescuiește pentru Dumnezeu. Nu noi ne facem pescari nici oamenii, ci el. Pe cine îl face el pescar, acela este cu adevărat. El spune aici, eu vă voi face pescari de oameni. Să ne lăsăm în fiecare clipă învățați și călăuziți de el în meșteșugul pescuitului și vom avea astfel succes în lucrul nostru. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Numai după Domnul Isus poți fi cu adevărat pescar de oameni? De la El se poate învăța acest prețios meșteșug, pentru că nu-i lucru simplu să fii pescar bun. Peștele este vigilent și de aceea trebuie iscusință, altfel nu poate fi prins. Un pescar trebuie să știe când este timpul potrivit pentru prins pești, căci nu orice timp e prielnic. Trebuie apoi să-și pregătească undița și o hrană potrivită, atrăgătoare. Să fie liniștit și răbdător, căci dacă aleargă de colo până colo pe malul apei, nu mai prinde nimic. Un lucru important este acela de a sta ascuns, să nu fie, deci, în văzul peștilor. Aceste câteva reguli se cer și de la un pescar de oameni. Dacă pentru pește trebuie iscuțință, cu cât mai multă iscuțință trebuie pentru oameni? Un pescar de oameni trebuie să aibă în primul rând dragoste de oameni, să le pregătească o hreană potrivită, să aibă răbdare și cel mai important lucru este de a sta ascuns, de a fi smerit. Oamenii trebuie să vadă în fiecare vestitor al Evangheliei pe Domnul Isus să-i simtă pacea și dragostea lui iertătoare. În versetul următor la versetul 20, ni se face cunoscut că îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Cine se târguiește cu adevărul, nu-l poate urma cu adevărat. Petru și Andrei au lăsat îndată mrejile și au mers după Domnul Iisus. Ce exemplu strălucit de lepădare de sine și de lume avem noi în aceștia! Nu-L poți urma pe Iisus decât lepădându-te desăvârșit de toate. cât de frumoase ar fi mrejile, cât ar fi de scumpe și de necesare vieții fizice, dacă nu le părăsești pentru Hristos, nu-L poți urma cu adevărat. Ca să urmezi adevărul, trebuie să rupi toate legăturile minciunii și să părăsești toate drumurile ei. Petru și Andrei au mers după Isus. Drumurile lor, drumurile prietenilor lor, drumurile religiei și obiceiurilor lor, toate le-au părăsit. Ei nu și-au făcut socoteli și n-au pus la îndoiarea ceea ce le spunea Domnul. Nu s-au gândit să facă un studiu comparativ a învățăturilor lui cu cele ale religiei lor? Nu s-au temut că își părăsesc religia strămocească, alipindu-se de vreo sectă? Nu, nimic din toate acestea. Ei au crezut cu putere ceea ce le spunea el, golindu-și mintea și inima de tot ce-au avut în trecut și așa l-au urmat. Misticul creștin Marco Ascetul spune că a cunoaște lucruri religioase e un lucru. Și a cunoaște adevărul e cu totul altceva. Pe cât se deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea de-a doua decât cea din întâi. Petru și Andrei au văzut și au simțit în Domnul Isus adevărul întrupat și de aceea s-au hotărât cu atâta putere și cu atâta grabă pentru el. Duhul omului sincer este terenul unde poate lucra nestingherit Duhului Dumnezeu, de aceea el simte data adevărul fără prea multă trudă. Așa a fost și cu Petru și Andrei. Ei au simțit în Duhul lor că Isus este adevărul și l-au urmat îndată. Cel cu inima sinceră nu se poate rătăci. Dumnezeu vechează asupra lui și îl zbăvește din orice pericol. Cel neprihănit nu va duce lipsă de pâine. Dacă pâinea fizică îi este asigurată, cu cât mai mult îi va fi asigurată pâinea adevărului. Domnul Iisus a văzut inima sinceră și credincioasă a lui Andrei și a lui Petru și de aceea i-a chemat să vină după el pentru a-i face pescari de oameni. Cel mai greu lucru este să ai dorință sinceră după adevăr, nu după cunoașterea adevărului. Cel care dorește adevărul cu toată inima va ajunge să îl și cunoască. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheie mesajul intrinsec al programului 21 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am vorbit așadar în încheierea programului despre cunoașterea adevărului. Cunoașterea aceasta se face ca și toate celelalte lucruri în schimbul unui preț. În poezia pe care o veți asculta ca încheiere, intitulată Din ce se hrănește omul cel nou, vom face cunoștință cu prețul care se cere în schimbul cunoașterii adevărului tainic al lui Dumnezeu. Să dăm deci ascultare poeziei.